Povestea Ariciului Țepoșilă Toate poveștile încep cu A fost odată Dar această poveste ar trebui Să înceapă cu Este Este la noi în pădure După o tufă de mure O căsuță cam neîngrijită Din crengi și urzici în ea locuiește un fel de perie, de care toate ciupercile se sperie. Țepoșilă aici, De ce se tem bunăoară? Povestea spune că odinioară, când ploua și fulgera toată ziua pe afară, ariciul avea o umbrelă fermecată, sub care cutreiera pădurea toată. Când fiecare își străgea obloanele și își potrivea burlanele să se scurgă în pământ apa vijelioasă, țepoșilă se primba prin ploaie, sub umbrelă și mai și cânta. frunze verde mărăcine, căi țepos și el ca mine, toată lumea stă în casă, nu mai mie nici că-mi pasă să fulgere să tune sub umbrela ei o minune. Plângă noorii câtori plânge, nici o ploaie nu mai ajunge. și <rângură> oh, oh, oh, oh, oh, oh. cine credeți că i dăruise ariciului se sepos darul sub care căta el prin ploaie falos? Lângă de mure, tot acolo, în pădure, locuiau trei zâne în câte trei alune. Zâna mică, într-o alună cât o mărgică. Zâna înaltă, într-o alună mai mare decât cealaltă. Și zâna grasă, într-o alună pântecoasă. Odată, pe când se ducea ariciul la scaldat, o găsi pe zâna mică, uitându-se în oglinda râului, cu părul încurcat și nepieptănat și plângea de sărăcămașa mașa pe ea. Ariciului îi se făcu milă și dădu trei țepi de lui în chip de pieptene să nu mai vadă așa și să se pieptene. Altădată, o văzut plângând pe zâna cea înaltă, Care culesese nufer dintr-o baltă Și se înțepase la un picior. Ariciul își mai scoase un ac Și-i veni zânei în ajutor. Scormonise cu acul în talpa delicată Și zâna scăpase de ghimpe și de durere pe dată. În sfârșit, într-o zi, După ce râsese și se zbenguise, Zâna cea grasă se plictisise și netam, nesam, dintr-o pornire nătângă începuse să plângă. Ariciul, deși era un ursus de fel înduioșat, a mai scos în cunac din cojocel și împreună cu acul i-a adus zânei lipsite de chef și un gherghef de la o păianjengeneasă care uitase să mai coasă. Și zâna. A devenit iar voioasă. Drept mulțumire, toate cele trei zâne, pentru că erau bune, hotărâră să-i facă fiecare câte un dar de folos dragului lor cepos. Ce-ați zice, scumpe surioare, să facem puternic și tare și la o adică și șerpii să-i știe de frică? Zise cu bunătate și cu plete frumos pieptănate zâna cea mică. A, a, așa să fie, a, așa să iasă Încubințară, bătând din palme Zâna înaltă și a, zâna cea grasă Și ce ți mai zice să-i știe de frică Și broaștele și șopârlele din baltă A clipit din ochi zâna cea înaltă Aha, a, așa să fie, așa să iasă, în convințară bătând din palme zâna cea mică și zâna cea greasă Și eu, peste cine să-l mai fac viteaz, zise și zâna cea greasă Înroșindu-se de necaz Că până aici surorile îl răsplătiseră atât de bine parici Iar ei nu-i venea în minte niciun locșor Unde să-l facă pețepos miruitor Ce-ați zice? Continuă ea, parcă luminată De gândul cei i dădea roată Ce-ați zice? De o umbreră fermecată Să nu-i mai pese de ploaie vreodată și când tot se vor ascunde cu mare, cu mic, pe el să nu-l ude apa, nici pic. Oh, așa să fie, așa să iasă. Dar umbrela, tu să-i o dai surioară mai grasă, ziseră zâna înaltă și zâna cea mică, neștiind prin pădure pe aici un magazin cu umbrele pentru aici. Atunci zâna cea grasă făcu o vrajă peste păpădie și floarea, îi dărui o părărie. Apoi zâna îi potrivi la mijloc un mâner dintr-o rămurică Și uite așa răsări o umbrelă mică. Auzind țepoșilă cei a omenit zânele strigă i i i i, -i Fugi sub alun și începu să scuture de bucurie toate alunele. Parcă ar fi vrut ca din fiecare alună să mai iasă câte o zână bună și dintr-o pornire aricească el să le tot mulțumească. E, și atunci tare s mai temut de el șerpii din lungi și broaștele din baltă, după cum îi meniseră zâna mică și zâna înaltă, iar cu umbrela dată de zâna cea grasă, îi bătea în pumn ploi și-o necăjea sec, sec, ploaie, de tine, nu-mi pasă, nu-mi pasă, nu-mi pasă Și nu mai ploi, dar tuturor le făcea în ecaz și tare se lăuda Nimeni n-are umbrelă ca a mea, ha, ha, nimeni n-are umbrelă ca a mea, ha, ha Și sub îmberitoarea ei cea mică nu se îndura să adăpostească vreun fluture sau vreo furtică Până într-o zi când vântul furios i-a luat umbrela și a tot dus-o pe un nor neguros, iar ploaia a ținut sfat cu pământul gâlgâitoare cum să-l pedepsească pe aici pentru îngânfare. Și-a fulgerat odată până la stele și în lumina aceea orbitoare ploaia i-a zis ariciului ud, Până la piele, Fiindcă i-ai umilit pe alții cu umbrela ta, Fie ca niciodată să nu mai poți avea, Să poarte alții mărunți și dărând umbrele Și să nu se îngâmfe ca tine, și ploaia suflă peste pădure, o vrajă lichidă și făcuse răsară sub copaci și în tufișuri multe umbrele ciudate gata să se deschidă. Erau albe, galbene, cu picățele. Noi suntem bureți și hribi și pinișoarele, ziceau ele. Ridicându-și din iarbă căpșoarele. Supărat, ariciul se repezi să le doboare, Dar erau atât de multe și tot răsăreau pe cărare. O să le tragă în țeapă, să priceapă că eu sunt aici, voivodul arici! Și cu țepii plin de umbrele, se întoarce acasă și până seara, își umplu de ciuperci camara. Le mânca fripte, murate, prăjite, Dar ploaia tot scotea umbreluțe ciuperci pe Și-i striga, umbreluța ta fermecată N-ai să o mai afli vreodată. Și de-atunci ariciul Umbră prin lume ursuz Și țepos Și scurmă Parcă pământul Botos Iar de când din doua lune Vine de grabă Și te întreabă: N-ai găsit umbrela la date de zine? N-ai găsit-o? Hai, spune! Povestea Lacrimilor de crocodil A fost odată ca niciodată Că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti La grădina zoologică Băneasa, un crocodil cât casa Dacă asta vi se pare o minciunică, putem să-l facem cât o casă mai mică Și ca să nu credeți că mă țin de glume, vă mărturisesc că avea și nume toți paznici și nea Vasile, îngrijitorul îl strigau dorul aligatoru. Pe botul turtit ca de știucă purta în ochii mereu adormiți un dor de ducă. Pasămite de-aia și zicea dorul că în bazinul larg cu apă mâloasă se gândea departe, departe, la el acasă. Venise tocmai din America Se plimbase cu ditai mașina și cu vaporul Și se gândea mereu la fluviul său Mississippi Cu tot dorul Grădina zoologică era primitoare și arătoasă Îngrijitorul îi vorbea frumos Și dădea pești până se sătura Nimeni nu-l urmărea Nimeni nu-l supăra dar nu era ca la el acasă Într-o seară de primăvară, în bazinul alăturat Fu adus încă un crocodil tare neastâmpărat Era un caiman, un fel de crocodil mai mic Pe care îngrijitorul îl boteză Ștefan Cum îi dădu drumul în bazin, Ștefan început să se bălăcească Până umplu apa de bășici și strigă Hei! Hei! Mai sunt și alți crocodili pe aici? Mirat, dorul aligatorul scoase leneș din apă botul și se uimi cu totul I se păruse lui sau cineva chiar încercase să vorbească Într-un grai ce semăna cu limba crocodilească <laughs> Nu te speria frate, sunt eu caimanul Zise acesta văzându-l Am traversat oceanul să vin până aici Mă bucur că ne-am găsit Deși sunt puțin obosit, să facem cunoștință Sunt puiul de caiman Ștefan și de grabă își ridică o labă, iar ca aligatorul să priceapă, stropi după legea crocodililor cu coada și făcu jur împrejur numai apă. Neîncrezător, dorul aligatorul veni până la marginea bazinului, își scoase o labă peste zid și, deși era mai mare și mai bătrân, îl salută timid. Mă bucur că ai venit. Și de fericire, din ochii lui triști de crocodil căzu o lacrimă de un kil. Iar apa dulce din bazin se sără de la lacrima asta puțin. Apoi, scuturându-și pielea solzoasă, dorul aligatorul întrebă: Ce mai e pe acasă? Toate bune, răspunse puiul de caiman Dar bazinul ăsta, parcă e un lighean Nu-i ca fluviul nostru cel lat Și văd că n-are nici pește de mâncat Nu te necăji, ai să te obișnuiești Și nu o să duci lipsă de pești Acum vine îngrijitorul Vasile și ne aduce la gustare vreo 10 chile Din păcate... O să devii lenevos ca și mine Când mâncarea e săturate și-ți vine de la sine mm. Nu te mai furisezi să vânezi Dar nici n-ai să mănânci speriat Că la rândul tău poți fi vânat Orice ai drege, orice ai face Aici e liniște și pace Fii binevenit și zicând acestea cu bunătate, Domnul aligatorul mai spori lichidul din bazin cu câteva lacrimi sărate, așa cam cât apa dintr-o căldare, și se lăsă la fund tulburând mâlul. Pasămite nu-l deranjau deloc, valurile saramurate, cu dita mai plăcile solzoase de piele așezate pe burtă și pe spate. Hei, prietene, mai stai, mai stai, strigă puiul de caiman, dornic de vorbă și năzdrăvan Dacă n-avem dușman pe aici, zise el ridicând și cealaltă labă, înseamnă că jur împrejur sunt numai crocodili de treabă De treabă, de treabă, de treabă, îl papagalul Ara, care tocmai urca în cușca lui de sârmă Scara Ara era acrobat și era în toate culorile curcubeului pictat Te-ai plictisit numai cu crocodil, dragul meu Îi răspunse din cușca lui nebunaticul pui de chimpanzeu. Eu sunt mai maimuțoiul cimpoacă, gata oricând de joacă Îți promit, dacă te strâng să te imit o, o, o, o să-ți fiu prieten și eu Răcnii, gălbenică, puiul de leu Văzând în jur atâta lume prietenoasă Puiul de caiman începu să se simtă ca la el acasă Și de bucurie că nu o să-i fie urât și nici singur n-o să fie Vărsă și el o lacrimă de crocodil Dar pentru că era de-abia pui Numai de o jumătate de kil. Între timp, aligatorul Pe care îl mistuia în continuare dorul de fluviu și de-ai lui Își scoase iar botul și-i zise caimanului Oh, tare tânjesc După ținutul nostru crocodilesc Spune-mi, n-ai adus de acasă, cumva, o periuță de dinți și pentru dantura mea?" Căci după mâncare, resturile acelea supărătoare stau acolo și mi-umplu gura." Mm -hmm. Și tare mă mai supără dantura." Fiindcă, să fiu sincer, aici ar fi nemaipomenit totul." Dacă pluvianul mi-ar curăța botul Și în timp ce-aș lenevi la soare Pasărea asta scobitoare mi-ar curăți dinții Ca un adevărat dentist Să nu mai fiu atât de trist Pentru că și dinții mă dor îngrozitor Spuse aligatorul că scând o gură cât o șură E, poate nu chiar atât de mare și vărsând lacrimi de crocodil sărate, cum erau lacrimile lui toate, dar și amare Nu mai plânge, zise Ștefan Ai dreptate și bunii mei părinți foloseau tot această periuță de dinți Poate găsim noi pe aici o pasăre crocodil, un pluvian de unde știi că dintre atâția prieteni care ne vor sări în ajutor nu o să vină și pasărea asta în zbor? Apoi nea le-a le crocodililor masa Era duminică la prânz și noi școlarii de clasa întâi vizitam zooparcul Băneasa Așa am aflat de la papagalul Ara care ne-a povestit toată istorioara De ce e trist dorul aligatorul și plânge dimineața la prânz și seara Și e rușine de noi, copiii curați și cuminți Că n-are cu ce să se curețe pe dinți De-aia n-a vrut să iasă din bazin Să-l vedem și noi, măcar puțin Atunci, doamna învățătoare ne-a rugat pe toți Să scriem o scrisoare către pasărea pluvian ca să-i ajute pe aligator și pe caiman, Din pământ, din iarbă verde să iasă Și să le curețe dinții după masă Să-i dădăcească, să-i ciugulească drăgăstoasă Să le fie mai puțin dor de casă Nu de altceva Dar de la dita mai lacrimile sărate S-ar putea inunda cuștile toate Și noi copiii cine am face fără grădina zoologică, unde sunt animale și păsări din lumea întreagă, viețuind la oaltă în pace? Dacă v-a plăcut povestea asta un pic, scrieți și voi, păsări crocodilul, un plic! Și de la atâtea rugăminți, sigur o să vină în România să curețe crocodilii din zooparcul băneasa pe dinți!